أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاءا من كل داء وحفظا لكتابك يا رحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أوض بك من شر ما فنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بغمبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم افتح علينا فتوح العارفين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق تبارك وتعالى ووجدك يتيما فآوى ألم تنطعلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فلم تهدا ووجدك عائلا فأغنى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 Gjumaj të ndërur nga e qartë është përjetimit e tonë anderset e gjamiës, ditër e gjumaj kemi të lidhuna, që disa gjumaj anë lidhje me manifestimin e mbësimtarve, manifestimin e muslimanve anëmban votës në lidhje me njarjen historike, me njarjen historike të papar sriqme, me qa me njarjen historike qielore, Edhe ama derisa kjo botë si derisa kjo botë çet nuk do të riporterë dot më harë. Linja Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, zotëri ai dashur. Linja zotëri e nderuar Alayhis salam, edhe në rrah ngjarjeve rreth para lei mrinimeve rrah para mrekullive të atij që folëm në xumajat që kaluan inshallah sob, disa fyall, lidhë meta, edhe me atë se ishte ai në fuminin e tij Deri në një periudhë shumë të shkurtë do ta an, do ta ndjekim dersën e sodit për shellin e tij. Kështu që inshallah me izin e Allahu xhallejallahu u vejallahu jallashanuk, deri sa ta ndrojmë temën tonë, kalojmë në temën tjetër, do të jetë do të përjetojmë, do të mësojmë disa gjëra në lidhje me jetën e zotëre të dërsh Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam në fillimin e jetës së tij. Para ifjasë që u folën dersat e kaluara. Lindja e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam më njëra lindjës ati në onat që në lajmëroj kur lindja e dhe parasit lind edhe gjatë barkës ti në barkën e saj pas lindjës edhe sminja ati ditët e para sësitja e gjithë të tëtë të gra prej grave që sësitja e me gojë në shëjt pasër të ati shkumja ati në malsi qëllimi për shkanë malsi fmit halinja edhe jetë ati prafërsisht jotë gjithë jetë ati në shpijën e asaj e sot po fillojnë pra me disa fjallë Muhammed Ali rahmetullahi alaihi, në shtëpinë e Alimit. Sidomos ekziston disa fjalë shumë të shkurta në lidhje me nënë që ne themi trëzut, nëse jemi në i thot, në lidhje me Muhammed Ali rahmetullahi alaihi, në shtëpinë e Deva Halimit. Edhe s'ka domtë të thot ajo, çka do dhë, çka do të thot. Thënimi i Halimit me Resulullah alaihi rahmetullahi alaihi me Deva në, në e saj në shtëpi prej Mekkë. Ditën e parë kur ajo e merr yatimin Mesis, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kalim 20 kalind. kalind ja, ka vdekur baba i ati 16 ditë pas ia shmartuën nënën e ti Amina. Do të thot, nëna e ati ka vdekur në një udhtim për udhimeve të cilin e voni ajo në Medinë të dajit e gjishit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Abdul Mutalibi ka pas dahit në Medinë. Ne kthem pra i rrugës së smu, ditën në fshatin e Abwa. Edha ti asboros në natë me 6 vjet të nonës lat Rasulullah ala sallallahu alaihi wasallam jet ytim, ytim yet, absolut, jet ytim total pa bab, edhe pa nonë. Me këtë ndërtje ye ytimra Allahu xhalla xhalalu maqul. Ifad Muhammad bin Safwan sallallahu alaihi wasallam suret Ad-Duha me ayat: Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yetiman faawa. Asyita aizi umtazata tasolla taprunan ket bos jetim panon edhe pa bab. Këta e din gjithë njërëzit, atër që dhejës ta ta shtërjë sot në këtë dërf është komenti i fjallët e awa në Kuran i Kërim. Elem një gjithë ka jetima, Rasullullarës, në të sejmë ka linda rritë jetim. Qka ka dasë Allahun Kuran i Kërim me nështë pjegu me fjallën fa awa? Edhe nja Muhammed një linde, pa bom, dhvdicë në natimat e jetim. Fa awa në fëshjërën e ku i rritë. Ndë ku i këmë dë agarë të një a Mohamme ti eduku? Pra, orientalisat e mërëpjanë, zotritë, që përdorin lapsin, edhe përzijen për a gjë kërë e din, edhe kërë nuk e din, të në rastin të ndëgjojmë, se nuk ka shëmërtejë, shumit e ative që shkërin laps, se Mohamme dhe ka eduku filoni, Mohamme dhe ka eduku filoni, a i ka eduku në filanë primë fisin, fisin ati ka që e edukuar johë. Allahu dhe lëj zelaluhu çar, Kurani i Kerimi ka treguar. Ka thënë: "A lëmë një yjet ka yatiman faawa." Na foshnjorën të edukatoshi e lhore, prej arsu ala frej, si çë trej celi shtat, kam edukuti ya, o Muhammed, para se lindës edhe mas lindjes tone. Pra foshnjoria jote është Allahu dhe lëj zelaluhu ve jallashanu. Atinë foshnjorën ku Allahu e edukon, na foshnjori e edukuti. Faawa O vajënë e këdallën pëhada Ti a Muhammed je, aje cili, nuk ke ditë Nuk ke ditë se shka përndolë me teje një Edhe nuk ke ditë se shka përndolë rafin që jeton ti di Nuk ke ditë Pëhada, unë me ardhëm e li bërët të më prejqilë Me zbriqin, me zgerhëm ti me që ti Të jeshe prisik sa i bote dhe rëgjitën e kiametit Unë të tregova ti rrugën e drejtë o vëgjede ka dallën për edhe, o vëgjede ka ajlen, ti isha i varfër i që s'kishe zonë, si e timi, ti isha i varfër i që s'pasën s'pose, dhe ishe gjohë për e pasurimet s'aj bote. Fa aghëna, unë t'i e ja Muhammed ma vonë, ta kam fjellë pasurien, di pasurit më loja, që ndoshta nuk java kush, kur kuj dhe një herë. Ajo ishte martet e ajo të me atizhen edhe ja pasuria saj që ta fali me vetë vetëm. Fa aghëna, se për të qitë një gjonë shërsh, do të fërë se për të, të ndjekë, për të pasu qërët të rrugën tëme, përdaqë që me i pas disa, disa gjonë, përdaqë që me i posedu disa gjonë, prej për i gjonëve që përdaqë kënë metodon, para se të njësësh një popël me e marë maznatit kana, me e pas për shembur në edukator, edukatën me e sisë, për e ahlakut të së një Allah e mbjellë në tokë, atë edukatë me e pas pra Gjithë njerëzit që kanë dëshirë qështë me një shku mësë, ta kenë kuj desinë dhe ta dinë më një harë, se nëse edukatën e kanë, jo edukatë Allah u gjëllë gjële luhu, nëse edukatën e kanë, jo edukatë me drejse islamë, në ta dinë më një harë se politika ative, unëzimi ative, arësimi ative, mësimi ative, edukatë ative, mësimloni ative, ka dështu me filim, ka dështu me filim, nëse në, nuk i ndjetë Rasulullah s.a. për të asirë kët, kët, kët këtë popull të generata për të i pas në zanën sa teri ditën e kiametit pas ka qenë kërsh që a i zjeti edukuar në fërshënjore Allahu gjëllë gjëllë uhu gjëllë shanu Je. e dita që ka përdaqshë me posedu prej gjonave përdaqshë me posedu që ti prej punve që ti ja përdukush përdaqshë me qenë i martu me një gruët pasës dhe atikja shu e që ajote përdaqshë ka me qenë edukuar Rozija e cila prej sai do të kishe evlagët, a sot i, i, i duhet të jesh nuk te nukum. Do të sem martosh me një grua prej grave, e cila i shaf heshtat e rata, fara e kafopetua. Nëse ajo do më ditë tjetër e rat para jetës tonë, për shembull, para se të folësh ti, fol ajo. Para se të vinësi pi spihe, thin ajo. Para se të thisin kér, thin ajo. Kur dalën kér për kérit, del ajo përpara. Me zgjidh Në për ajo, ajo, ajo përpara, për, për, ve për, për, për, e diën, ajo din se kam blerë. E diet, ajo din meju. E ajo din me para, apo ma. Ajo din me pakëjt, ajo i din. E ti nuk e di më mashtive ngjarjeve sikurse, ajo edukon fmi, jat, edukon të e edukon fëmijë jot si çishkiçe, po Allah yjet. Po i edukon fëmijët ata mönirat e çera, çishë në qer. Tamber me ashtëskon dikush më. Ata mönëria se do ndikosh? Ata mönëria se do të jesh i respektuar, jo. Në ta mirësh ni grua për ta tëlën. Rasulullah s.s. sa të një këhull mara atullar vajmë gruja miret për katër sharte me katër sharte, si t'i plëtsohën katër kurse, banë me prute shpia ka fa në rasulullah s.s. një maliha, vali hasebiha, vali gjemaliha vali diniha, pasuria, familia ndërshme, edhe bukuria asaj edhe dini asaj, për farbidhati dini të rëmë tjedek, ka thonë mërat me se, këtë qera ti bjen me veti mërat e qi ka din këtë qera ti bjen me veti Se më isbrah mi ai sa t'u bëj ndurt me se zëv atë që ka din. Se thamajs pram mi kështu. Ajo po, ajo që ka din, as me telja mshaftë pa duksh në fillim se ajo fmi bim me të eduku. Për ataj ki më formuo familje ndershme. A nuk ka as pasuria kusht që e e e, e, e, e edukon familjen. Nuk ka as bukuria kusht edukativin familjar. Nuk ka as banë famil, në familjes kusht. Jo, çon familje të mlloja me autoritet në getbot janë marrëva ma vol. Shumë njërë me autoritet largë janë botë pështil, pështil ma vonë. Shumë njërë me bukuria, ju ka prish bukuria, gratë, thujt, ku shi ka ndëgju atër, ku ku më një filonja, një më të mështë i ka shi ka arnuse, me mira akonë. Shka ish prish, gratë lat, e ka një laf, thujt. E pa më sëm dasëm, shumë mëri ish prish, ish prish, a prish, ash gjokaluse, ash gjokaluse, ash të shëndeti, ash të autoriteti. Autoriteti da në di pjesë, autoriteti da në Autori pjesa e para autoriteti tash, ajo pjesme me të cilën ti je i lidhur me ta, shkon edhe vet. Pjesa që tingjall rinisë. Siç shkoi më no, kur nuk thafet edhe një herë. Njëna pjesa autoritetet tash e lidhun me ti. Ajo shkon edhe vet. Çfarë autoritet çersh ata skeletin? Allahu dhelelan uoi ngrit ata prap. Do mëson ai këtë. Çat çka ta shkelësh vet. Çat çka ta mujësh vet, çat çka ta humbësh vet. Me çata të marrësh ose të turpnuar para botës vet, ata janë muhterinia. Për qatë ka thonë, për farbizetit din, me femere, me din, kejtë të qera të bjehë. Pra, për me dazë dikosht, për dazë shë familjen pak, me dhe rritipur me e pasë vërdu. Edhe, shka për dazë shë me pasë? Masë këtive, më vënë pak, për dazë shë me pasë edhe pasunit, a Allah u Gjellegjeru. Tip, këve fukarat, këve i vafur, anon të asila grune, cila papë shumë pasunit, se pasunia në kë e luën rolin e vet me të cilën nuk za ventu më çfarë tani rolin të cilën më çfarë tani nuk za ventu nuk e kemi sot në temën ku jemi në event ke çtetër do diskutojë jomatin dashë nai më të fol për muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem edhe linjën e tij para laimrimat te lini yeta safi zotrie sallallahu taala aleyhi ve sellem muhammed aleyhi salatu ve selam tam neshpina në neshpina halimës Kanë bërë po etët shumë vargjet vjershave të bukura në lidhe me etën e Rasullaj, talës sëratës sëramë të halimja. Prej punve që ndërën nga shpi, që banët i thëjshin atë vitë, atë vitë koraku, atë vitë fati, që banë me vërë që një dhemët, që një devët ka pojqonë që banë e halimët, se devët e asaj po binë shumë të menë, edhe devët e asaj, edhe devët e ative ishë njajtë. Edhe toka kukullotshin ato, edhe toka kukullotshin ato, ishte enjaj. Mi erpo meni spi i kishte ardë receti i kësaj vote, edhe berreceti i bote tjetër para shkakt devat e asaj kukullshin çabrasen, dhe bishin çumsh, bishin tomën te spi i pastër, udhashte me shkollën devat çera ka shkojnë devat e alimës. Normal. Normal. Ka shkojnë devat e alimës, çalena kan me hutom ndërsinë do ta fih Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ka shkoë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A nena do të thirrë do, do, do, po një do të thirrë njerëzia, do të thyele njerëzia meta. Se nuk kish një qëllim i dreveve për ta mblin vetëm, ai ishte për ta mblin qëllim, po ajo çka lorën kuptojnë prej kla ngjarje ashte, drevdh që nikash koja ajb. Armëria do të jetë tek ti, njerëzia do të sillot aj ka ka muzellar marrin e ti. Të menxhurit, ato të dy popullit vnat me i prunëser, ma kti do qkojnë. të shkojnë. Të gjit Të cilët kanë ndërmend, me kontribut kombëtar, të cilët të cilët të gjitha ato të cilët kanë ndërmend me ofruar kontributlar diçka, nëse nuk janë të me dresës Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e gjithë mundin kote kanë. Skal me vujt me ofruar gjallë për shkak se prej asgjë as gjë nuk afrohet. Ai shka nuk ka me mel. Ali pat vrazh për të shtëpitë deri aty. A i që nuk ka me mellë shpire dhe, a shak gjafaj, a i cili nuk ka prej mish shpire dhe, a han mishaj, a i cili nuk ka din, a i cili nuk ka din, edhe me përsh, dini atit jetë dini islam, a i s'ka shka me i dhën popullit vetë kurat e jare, a i s'ka shka me i apru popullit vetë, kejt a e shka shja shka thasë, Edhe i premton diku diku me vond, dikush diku me vond diçka. Është ke fantazii si të cilën vjielli me të para të rrezet më ngjeshë dhe thon, "Sopor shka po e shojm këta po e ha." E kemi ndërmend se plot njerëz në to fjalë, djersa si ju jet hatri pak, çka ka ajo? Jo, ke mish kamë von. Jo, ju s'keni mish kamë von nëse nuk jeni bibliotekas islame. Ju nuk jeni, nuk keni mish kamë von nëse nuk jeni dhancat rrethave koranore. S'keni mish kamë von. Që kur shka spate, që ka me vërë? E provum, prej vitit 1911, dherën e vitit 1945, asë gjos në vërë. Për 1945, në ajqenë e qëtërnë me drefe, asë gjos në vërë të rinë vitit 1911. Nuk në vërë gjos, që ka në vërë? Që ka mërë më taze? Ate duka që e majtëm e, ve, majtëm, e majtëm, e majtëm, e majtëm, e majtëm prej dërëseve gjamirës. Që atë burnin që në lafdru në qërëp, e majtë Çatë edukator e gordhit e tentu haset edukator tu haset kthimit e të mejës e tutit e sabrit edhe të luftës edhe të parës së sadakës edhe, ndërtimit, edhe, qashmës, indertum, indertum, e ndërtimit të rrugës çashmës turës çka i ndërtuam drrimës këtej ndërtuam të ndenë u hozën tonë pa use pakto pun nuk bën se përndryshe nuk la mthut gjothaze e masi na msa gafonim msupra në pallëgon shkamos me shka banat në shka banë për shka doroguat pra me vitin 1990 na I thatë lamë të mirë, prazën Allah s'na i paska pas dërës atë të punë. Shni, se va për të ative punës ku kanë shku pra. Pinë 1910 e ndërë i sotë nuk në latë gjohë. Nuk në latë gjohë. Nuk në latë gjohë fare. Në fremtut shumë për s'na afrut gjohë. Edhe ju që s'na afrut gjohë, nuk i keni fajët. Ju i keni fajët që nuk e ditët se së në afrut i gjohë. Këtu i për këta i keni faë, s'keni shka me loë. Matëri bunor i shterën, bunor i shterën, prej bunor i shterën dhe lujë. Bunor i pashterën, burim si i të likarë për me pijë dhe me ngranë, kejt gjenerat të të tëri ditën e kiametit edhe ajt trapë me me të plotë, të gjithë të ngjithë, ashkuna kërani kërimi dhe sunneti i Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam edhe dhe gjohë mërë pëndë. I kanë premtu edhe i kanë afru, ndorja, kanë dorzu, materialin brumin e jetës njesve vetëm ato të cilët kanë qenë me dreshas Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Si shoqi kuj, shoqe babakrit, ai prini muslimanëve di vetë e tre muaj e nënt ditë, çdo ditë ju afroi ushtimin tave, për i duboket, për i për i frirërit e Allahu jelle jelalu musliman dishin teknaçur. Dhe 11 vete 8 muaj e 19 ditë i shërbëroi nar nexhabi me Kur'anin e Kerim të gjithë njërëzit që eshin knashur për mësme zgaqë shumë një mi vite apa, e, e me vite e lardasit i shërbin islamit bota muslimane dhe jo islam për atasaj ishte e knashur tasë që në vetë i shërbin osmanet shteteve dhe muslimane dhe jo muslimane dhe të gjithë kanë, kanë qenë knashur lejë mame për gjithë monejet ato kongët dhe tua të cilët tijë këndonë Se Avram Pasha, Nevram Pinoni, i Avram Akarin, ata harroi bone këta, ata janë diktatorë i çetërkuj, knaçës ti me këngët e huaja kësaj i thojt. Knaçës ti me idetë e huaja. Ja bamxhia kur thlihet teku kongës tek Avram Sultanin knaçës, ja, ato nuk kanë problem, un po rrin kodër, ai i di veti për akdon kongët. Un po rrin kodër se kam shlukë vetin. Kërkesh çka ka valla, kam rrijuaj po m'abitish punën. Çu dushni kuptoj jona? Ni, ni e tashin vetë. Edhe muslimanata ve janë muslimanat kanë qenë të njohur. Kush ka i gnaçu për ju? Muskadiyan xhamia e bequton nëse kurthem juve ju në xhami. Inshallah fjeni tak dobët. Në këtë rast, athare na kub athare na kub dorë më këtu pra. Kush don, kush ka dëshirë? Populli konvert, më afrua dhe ne arbazthamë, ne otomanove otomanove të vazhdimë temën. Kush ka dëshirë më afrua konvert Edhe edhe don me afro diçka jashtë akoralikërimit, ne ta dihet se nuk i ka afrou gjën përveçse nikorës djegme. Nuk e han kushi. E sidoas në armërin nuk do ta hanë hala më hiç, edhe ma fara nuk do ta hanë. Allahu Jallallahu wa Jall Shanu. Për fillimit të rrotat pionit, të rrijëve, të rrotas të filla të fillë me Muhamed Mustafa al-Wasminiyati. Pre asoj dite kur grat i thojnë që banëve që një devët, anena ka pojqonë që banë i, i halimës, që një devët, anena ka pojqonë dëvegjia i, i halimës, në evek Allah u gjëllë në gjëllë në ka kalëzuse, o bura, që një djemët, anena ka pojqonë Allah u gjëllë në gjëllë në hafët e Muhammedit, anena që një djemët, që një djemët, anena, se për ndrishe, i që një djemët qëra ka, ka pojqonë që banë qër Nuk i keni sigurisht ka nuk do t'i keni në armori më afër. Edhe pak vite popullit toni duhet, edhe tani më mos me pas gjem hiç. Edhe pak vite, çoftosit here, rrota çoftosit qelot. Si ti mbyj mend gjithmonë te azili, si ti mbyj mend gjithmonë te materja, si ti mbyj mend çish me iku shtëpi, si ti mbyj mend dihmo çish me etu pa punë si t'i majmë mendë dëqisë që shme arë të referi dinor, a unë nuk dërë a njërë për dinor, që shme barë shumë pare heqë pun, edhe pak e nuk dhëtë ketë ma gjemë, edhe pak kërkush kërkan nuk dhëtë a ketë kërgjo. Ajo rotë, kjo rotë a njëzë, kjo rotë a njëzë, ani se në në gjami nuk e spjegoj me emna, a shë e mirë që se spjegoj me emna, ani se në në gjami nuk futëm i në detalët e imta, për me morë dhe asht Bola është vetëm e të bohë me gjeshtën që gjetanë sa mija. Baba kur të qojë e gjallin e vakë për drume kërë. Kur, kun nuk i ka ndëzën ku a rruga mirë. Vesh me një venë ku a keshë ja banë me dje. Biro, shire të ujtë e kuç në jamena. A ti të ujtë e kuç kanë akonë shumë keshë. Në jamena në biro të filan veni. Vesh që anë venë, si të kalojë aja ti mirë. Në kejtë venë ati në shala kalonë mirë. Pra nuk anë regullë baba me Në nivale koha e mi telaki pa, në nivale koha e mi telaki di, në nivale kano se par, në nivale kano se vit, në nivale kano pa fishan, në nivale kano çarris, në nivale kano ta thëllë oho, po ska mos. Jo, në nivale na kesh. Por qëllimi jonas, dënoti toni herë për gjithmonë me aba me di. Se në nivale ybi kesh, hu njat vane mi kesh, nëse sa vane përmirësojmë, ke rruga jonë në rregull. A tek u kemi thënë islamit selam aleikum çati mi kesh. Pytja e sile në bojot për dit. Ndi fjalë dhe da shqelim sot. Pytja e sile në bojot për dit. Prej besimtarve, prej muslimane, prej gjemotit. Pasi që i Korani i Kerimi, ka na aqnë regull, edhe e besojmë ka në regull. Pasi që rruga e Muhammad Mustafa's, ka na aqnë regull, edhe e besojmë ka në regull, se mi muslimane. Pse muslimanef me atë në kështu e qërë qëku? Për dit, në zdo të akim e ke e ke, ketë kujtje prezentë. Prej një qënë pitjeve shkënë apohë neve Në otë e taj e të në shqikjot di pitje që të sen Fe a jonë man regull Qërët man regull Na jon regull Kur gjonë s'ka gjëmotin dërgj Di, di fjallë të një fjallies janë Edhe qdo gjonë dhe në sheshën e verë Qdo gjonë dhe në binarën e verë E qka kemë në afansi hoshtë për këtë pitje Kur gjonë Vëç ka ndë zonë Aje musliman të su mëni harpo Qka i këdhonë islamit ose në onën qëtër perot lojë, suj ti vetës, une që për po interesohëm se këto musliman kështu janë, suj, po, këto janë qështu, se unë përgjohëm ti islami si afrova, ose mëra vetën, e ote përri, në dhe kalimin, e njësja së bjojë e shka i ke afru që i islami që i si musliman, që ja i tjetë paracerve, shka i ke lojë? Unën të përri në temë, e kam ahlakat të shpijajemi, pi ka pakit parë, dherin ka pakit e mëram, barë, pletat, kejtë. Nuk kam shkrujt gjonë të halohë. Islamit që i avash, nuk kam shkrujt gjonë. Qële sefterin tanë të këshirin, shka i ka afrujt Islamit? Për qërgjonsi i kam afrujt, për qatë muslimana që janë të shto? Tjerëp, i afrujnë 50. Shka për i afrujnë që i afrujnë 50, pra? Njoni, parase me vdikë, dhe shpirë, me gjithë fabrike në lekurave, ja bajt prënës, ja bajt tapi kishës. E me sigur i kisha ati do t'ket pare. Pythin njërzit, hoxën se filan kisha, filan katedrala, i kishte 6 milion dolar në budget, edhe 4 fabrike, edhe një nimi, një nimi e ta shqine 16 shpid vetat, me qira për i jypke, edhe për po i bajke për shnjore të zonësave, Po si ne banojnë këto, edhe i kishën në Gjermani për shemb, më shumë se 2 milion fëmijë në kindergarten, që mësojnë në poshtnjoren e fëmijëve, në saadat e kishës. Kindergarten, poshtnjoret i takojnë kishës. Edhe është realitet se gjithë apostnjoret më në 99% janë kishave. E pse ose Afeni po i ka kisha këto e xhamia kur qos po ka. Ata thrap po pyet, çka i ka atru xhamia? Shka ma ma i ka apru gjamijës? Aja ke falë dë një arë gjamijës? Aja ma men ti! Aja ma men vlami jemi dashur i mraminjerim këtë katon ku ja ka bërë arën gjamijës tapi ja kalon për gjithmonë vë këfë Aja ma men kënë gjari e kur ka ndodhë mramen herë? Mërë e unë pëtë ka nddoj kur ka ndodhë vlami jemi dashur Athërë e kur ti halas me dhi është të arë për një me gjamijës ajo? Qëthërë? Aja ma men me këtepin e gjam edhe ka ndruësit se mi shkoj komunizmi si le kapatisi ata edhe shkoj komunizmi mojnë me kebi prapë përrijo i gjamiës edhe peshqin shpi kur kush përni se aj nuk përgote dhe njëherë Allahu me himrena edhe Rasullalli së ato selam a ma men ti se dhe njëherë i ke fal njëse në gjamiës i ke thonë kjo për i sot e gjamiës a ma për gjithëmur a ke po këta a ja ka bodi kush pi në gjamiës ka pi jo asnë njëherë a ka bodi kush asnë një Ai grua fabrikën me 4000 punëtor, mbas vdekjes the me Asha Filan Kishës. Ulloh. Më thriki mi ni, shumë vakufisht e keni fort, po akoni fort. Në vjetin 1964, vakafi akon ndaj forcës shteti i Zirit, ama njerzit i kanë lënë anë ato do qonë. Rruga mia është mora 4 kilometra shka han shom i këta vakaf. 4 kilometra me garafit ka u qoll jamir vakafa, edhe bit pazari atashto. Edhe bashqërsia tash sot, gja hoq raf bego ilave bani për për fe për islamin e lavet edhe vit pazari, a do të vinë vit pazar masorat luin me dyqanat e bashtis islamet çiqit Kastravezi, Jonioni thot, "Demi muë 500 markë këto Jonioni, demi ti muë 500 markë." Ngjat muë demi, unë i kam dyqanët në dor, demi muë 500 markë, edhe belesh këm ta marrë një pië për 10 markë, bashje me iskuzirës, me isku, dahira si zonë internat, dahira ise internaj shkollë në Eljaz, mortasimar, mortasimar gjat, bashë i tasin pas 10 markë gjat, edhe kështu e prit mi na muslimanat me kon, mirë e prit mi na muslimanat me kon, fort e prit mi na muslimanat me kon, me të menjshën e prit mi na muslimanat me me kon, me qen të edukum, ke to puni an zero, deri kurian zero, deri atëra oleve ti kur ta vendosni ti deros një hat me çita nana, thojmë, mu, thonë so për shembull, unë unë thon për vetin, mua vën marrë mu lajmruse ja musliman edhe në ven marra me pise du pëse islami sa zëngin, që so on islami të përgjant i vash, për qëta i fukara, për qëta i varë për. Lama Gjamijës, Lama, Lama të mpallë, Lama Gjamijës, ka kalës për në alit vrima me e falë në mozin, banë vaki duhet me dalë me e lipë, dikonse e ka nëmorë për mdartën kër a në alë struja. Lama Gjamijës e ka nëmorë për mdartën kër a në alë struja. Bankate fmive në gjami kanë morë mi hunjë ingët Inë gjët mu hunjë në drejkë bankate gjamiës Se shumë dhe gjami atë di banka Nima di banka Di banka në gjami edhe di banka në qete Di banka në qete Nisla Në fejnë tonë nuk janë gjonë atë shumë Muslimanët e praskuar, se kanë pristik islam tash, muslimanët e praskuar janë në çetër mënyrë këtu jetu. Zekatin vendin e vet, sadaka vendin e vet, xhaminë vendin e vet, fondin e xhamisë vendin e vet, ulemat vendin e vet, bashkimin vendin e vet, foshnjoren vendin e vet, elifin vendin e vet, suparën vendin e vet, gjocan vendin e vet. A një halas, ka dini muslimanëllar se çka ka kuptuar të nan këtu përmbesimtarëve të xhamatit, ti e ka kuptuar se unë i kam 1000 markë mi dhonë dhe qatë, ti kam nimi markë mi dhonë dhe qatë, edhe së të di ku i mi dhonë, nuk, nuk së të di ku mi që, parë dhe kam mi dhonë dhonë, ti ka osonë, a muzë dhata, a ma së të di ku me që. A këtë një musliman që e ka kuptun këtë të rëmë, se në botën islamet të menqërit, shkaj një të menqërit, zënginat menqërit, 30 milion dolarë dhe qatë, 90 milion dolarë dhe qatë, 20 milion dolarë dhe qatë i marë Të cili t'i faljat, masë dhe janë në ndërësit. Që këta zëqatë ja pjava t'i vefë, kanë nevoj e gjithë kushënë, ku i dihune kushë janë, shkova të fabrika. A ka kuptu dikush këta këtu? Këta në vetë havale, masë, mi a bajë dërësit nëse, mi ka zuse, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e kur dullë javën bilekave, ki thejri ati mrena mpa, kur javash një letër e më shkrujt e ajo ma, që, o, o, o, o, o bon, bon, ku shku më në atu? Kështë i dhonë 50 mark, pra të qeveri në tonë me një venë a gje, në ndër, ama s'pej di ku më shkrujtë. Për mire, vëzhinë një 15 mark njëri, nga të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t vlazmit, mitë ndërua jo kështu islami ashtë qishpahesim na jo ta ajon ashtu qishpahesim na aja ashtu qishpahesim na ashtu qishpahesim na ashtu qishpahesim na ashtu qishpahesim na duhet me i që devet ka devet e halimës veç me ju thonë devet e krije me avësni ka devet e halimës gjdo gjopë bohët me një ardhër regull edhe masaj duhet një operacion mas dhe ka devet e halimës edhe një operacion duhet me bohë ardhen me lajket Jibrili, edhe Mikaili, edhe një grup malaike për për për për respekt për ndër se çka po ndodh mbas duvarit masmurit, shtëpisë Halimës me prezantim e pa të çka po ndodh, e kanë marrë zotërin Alisat u selam. Trivjet i kishë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe e kanë bashku e kanë shtrinë për tokë, ato e bënë operacion menjëherë për një kohë shumë të shkurtër. E banë operacion elaiten meni uj prej ujit kanë thënë le të ishte ai uji zemzemit një grupule kanë thënë se ka lidhje ai uji që e kishin tas ato me ujin e zemzemit ai ishte prejati i ujit haudit i cili Muhamedi (sallallahu alaihi wasallam) ne as muslimanëve namazit xumua do t'i jap në pij prej ati israt, pi prejati prej u ishte i mushur ja çajën krahnorin e, e, e ati ato edhe thaj vet ato manzerën moni jo ze për imrënda makthin krahnorin ashtu çishiste Mlajten me një fea ujë e këshin pas një të asë ndorë edhe shkun mla në qështu i ja asë fjegoj Mohamedin në nësë tomlit këtë në gjarë jetë madhe që i ndodhi ma shfije për disa momente shumë shkurta pra masit i qonë devet ka devet e halimës edhe një operacion për da shka me bona ja? ajo operacion inshallah nuk do tjetë për zorën qore ajo operacion nuk do tjetë operacion bubreki inshallah pa ajo operacion do tjetë, do tjetë i joni inshallah me izin e zotit ndërja e na fakës rënimi i kala shëjtonit në zemër se të na të na shëjtonit pite hëgja edhe të maj mrami njeri pe këpunë se të gje e ka bon ka një kala me e mo dhe se kala e durësin apo do në gjëma të jam spjegoj vetëm për një gurit asaj kala vetëm për një gurit asaj kala pro më do gëtë me zhnis një një fjale pëllëm një një prej neve e ka një kërë të shpia do pasojmë mënisht pron. Njoni Brejneve ka ni kartë shtëpia, edhe aty kartat aty kanë harë ban pa defekte. Në ditë të jetëd nitel, e çonte mëjeshtrin e rrimës ja hek telin e vjetër ja nëntrimin, e vazdon me kerrën jetë. Në ditë tjetër përfaha guma ja hek gumën e sportit me avë çetren, e vazdon jetën prap. Edhe e dashuron kerrën. Në ditë prit dit, dit vendoll, bile i blokon një gomë me avë të guma, ja hek tren vetren e nëntren, vazdon jetën me kerrën e ka bloku dikuj maqina kej e ka hejka maqinja, ka nu maqinën qeter se ka rasurin e ati kerej e ka me rak for dë vazhdo njëta me kerej dësot, plok kerej me ta ka probleme, ala e dashon e vedon, vazhdo njëta me ta hodgjën, babën nënën, vlaun midjën, për një detek dvogl për një fjal dvogl për një njarë e shumë dvogl se du edhe u bo Se du, me kapi gjik mshel, me dhirt më dhoja mshel, me duar i rënum, kalaja rëthume, me ushtar para kalas, mës më fol, mës më hi, mës më taku, mës më dash, mës më pas, se du? E kam pas dash, hoxën se du, ma, qëka u po, qëka ndohë di? Sigurat që e një që ka gjik. Se du, ma, qëshma, pe qëtë përni sigurat që? E qëtë përni? Po jo hetë, atëra e një një qëtër, hoxë amë një herë, hetë, apër Sendolli me neve, ku fami shku na pra. Se duhet jematin tani mëone. Ah, jematin mëon kaxhirin din rrot, një jemat, se dumo. Ne arkërir mëozë 1000000. Po mira jematin 1000000 kaxhirin rrot, apo tash 1000000 kaxhir dukes. Kur i harrove hoja fëndi. Kur i harrove tash 100 buçësh e më trashin sofra, edhe tash 100 izmete, edhe 100 tash shije ujë, te dera do di majë në dor. Kur i harrove për ditë mbrëmës se të jematin tani. Çka u vau me ti asu? Kej këto, këja është një gurë i prej gurë Dhe ka lasë shëjtonin zemrën tëllë Që i ka kalu Me lihare për gjithë morën Këto palavra duhet gjithë morën Me lihare për gjithë morën Me liharru ma Në duhet të dojmë një një qetrin E dhe atëherë kërë e mundujmë pak një një qetrin E dhe atëherë duhet të dojmë Se me të mundu më një pak një një qetrin Nuk janë kërësu kusët për mu jithë në dhe për mu haruma, Ska dur për më më graven si raf me kësi jete, pra, që si sistemi. E kështë gjek bukër në dita, është në që mi më, me afrru në këllitën. Ja, jo, e ka gjek bukër, ama sotë i ka edukumit. Taba, vazhdojnë jeta. E ka rraqë që unë në në nëzitë, ama mikin të ka pritë mirë, vazhdojnë jeta. Mikin s'ka bitë fërën me të pritë, ama, në derin të karujë, vazhdojnë jeta. Që së në akë e botë, kër të botë, të Nëve pra na ka sqegjuallahu dhe lë zonë humeare, e Muhamedi me tafasë rrinë në një njerëz, çi i ka thënë Allahu me ta trimë fëmijë alacreve të vajgon, se na dūt të me operodë në hare, dūt me roboprasi. Na mlevë fati nëve dhe në hare na prati në alket, naj presi zorru 3 cm afrojnë me qendrën, kanë hare e lën plastik, e thonj ço. Te ki na shaka ka falallahu do një plastik, ço. Jeta vargon. Prati çi ka kan hek zorrën, edhe ja kan 10 cm plastik. Abana ta me mënë kulis me qitë E, që qitë me këta se plastik e ka Jo, vazhdo njëta Deri sa të vazhdoj e vazhdoj Vazhdoj pak me plastik, vazhdoj pak me gum Vazhdoj me artificial, vazhdoj me original Ama vazhdoj njëta Vazhdoj Ama përru zë ban Pahin operacion zë ban E sëllin operacion pra Nafakën e shëjtanit Oborin e djallit Nëzaj e maratetona mezloglu. Mezloglu. me zloglu Me zloglu, me, me gulfat Kur për liru me prea ti Kër ta njësë mi pushën e vëprimi të atikej, na jemi mojë, jo ato muslimanë shka jemi sotë, na jemi muslimanë mojë qërë. Na jemi muslimanë qërë, treni jonë herë shumë shpejtë në atratë. Treni jonë me siguri i kalonë gjitha trenet në botë, së kur shka i ka kalu aty devja jojnë gjitha devët. Devja halimës, këjtë devët i ka kalu. Edhe nanë shpinë devët halimës si t'hipim edhe natra një jërë i, i kalonë trenet qërë. Ama trenion momentalis në i kalon trenat e ujit. Të tjerat marrin tren, të cilët i thon Intercity edhe Hyperfast or tashin kilometra për 6 or për orë, 800 kilometra e mairimi 14 kilometra në or, halkë pa ajtin shpejt. E pse të tjer po ajtin shpejt, trajëmoti jamin ndarshëm. Tjer po ajtin shpejt, por shkak se gjithas sistemi në veprimit e kanë në bazat e kuralicerimit. E kanë gjithas sistemi në veprimit bankat e kujë kimi në muslimanë. Mbaza kujë mundë na e nëmë në gurë të hamarit të cilët në mashtru në falë të këto janë gurë reke ato kishin pas qenë gurë kartoni e na gjithat hamarit marë me thashnik drif në gurë kartoni dhe vun edhe të se i pa më farbitëm përkur gjoqetëm të se i pa më njërosën mirë si në tek njonit për e neve më shku njëra ati, ati kartoni më shku njëra i një kegisht i mëre në parën dit edhe gjo nuk në më të kjo fundë lejës në të gëmëdhe e këthare, po nuk është të nga më tëek edhe sërë. Pse sërë të nga më tëek, athu sërë? Sërë nuk është të nga më tëek përshka kësa të kartonë gjitë, kartonit vetëm në gjiri i andru në, ma prap kartonë në latë. Ato e andru në gjiri, në gjithë të i këtë, e në gjirosë në qëtër, na prap masë në gjiri, dhe më fëndë në masë në gjirave. Dere a d do tjetojë mas nëgjira dhe huja deri atë ditë do tjemi që të shqemi atë ditë kur populata atë ditë kur muslimonët nga finë mas nëgjire zë batë të të të të në Allahu Jelle Zëlelu e ka zbritë amnin e asa nëgjire në Kurani Kerim ka sonë bismillahirrahmanirrahim së bëgat Allah wa ben ahsalu min Allahi së bëgat nëgjira e Allahu Jelle Zëlelu amnin e ka iman amnin e ka betim amnin e ka islam me të të të të të të të të të të të të të të mërën e adha jashtë a ditë për të njërën si zhjir, lipe, lipe me këtë njërë a ditë jemi në ato shka në lipë të pejnëve me qënë po këtaja me prapë posom shka i kemi dhënë islami që të lipë mi me qënë e në i për para qërve shka i dhërë në ati një gjami edhe atasë jamushëm kur po lafëdromi se në në kumë anon jemi 3 ose 5 një banor musliman hisë gjami që 9 vite hisë gjami që 9 vite së pat një mëshkë në cili mujti marë dheta, si dhe të arës i gjete dhe nja edhe prap lajmë rohëm unë se jam i gjalë prap lajmë rohëm unë se pri prap lajmë rohëm i gjalë se unë jam këto hisëm me në marë me thonë se ti dush kur po vim të ti njera me hongër një pite me flinë bolite të ti kur po në aferë një dip qka këni marë me lipë të unë një pite me flinë bolite po Pata ma rai në pita me tinnë boli se Sitt me ma rai sh në jami me minor ha maravit se Cepha rai po Po vë Cepha rai po vë Ves në pita me tinnë boli se ha po Echka ho po i che ratpun kui ke Kui në Tiho jho kui e kui e C'ka mun si K'ka mun si K'ka mun si K'ka mun si M'ket bote sa k'ka mun si Ma s'pakti sot qka ka mundësi me i blejt shpirtat me pare, ashe mundur. Sot shiten shpirtat me pare, si t'kishe pare ure në bërë. Vëzblejt bloka, ma i s'pari dujsh me blejt shpirtat. Pi qëtu si t'janisës, doatë insha Allah. Si t'janisës pite bloka të kur, asli harë, asli harë. Ma i s'pari të shpirtat du t'me janisë, tani me kalu ka bloka. Kus i janisë ka bloka, asë zhënë sënë banë një që fare, sënë banë, pite shpirtat du t'me janisë. Allahu te lë vlerëohu dhe jallë shanu. Ne Xhangaria me të cilën lidhem natë dersin tonë sot në lidhje me operacionin të cilin ia bënë Rasullallahit t'alejhi salatu sallam Allahu kur i pa tre veçan. Atë operacion ia bënë edhe një herë. Ai naqoi kishte i kishte 51 vjet e Xhims në moshën e tij i ka bënë këtë operacion edhe një herë. Atnas ka ka shkundur miraz Rasullallahu t'alejhi salatu sallam por çka shtetot kapet për një rrugë perfekt, për një rrugë shumë gjusht. Për ne ruko sistemi jetëme jeton dallov me këtë sistem këtu, pra për me kaluar në sistem tjetër, budhashem ul bojë operacion. Për me kalup në jetumë në sistem jashtë këtij sistemi operacion budhaska. Resullallahu ansha ka shun miraz, çka operacion ja kanë buar me Lajk Xibrini prap, edhe një herë kanë dhënë limon, për shkak se nuk ka shjetëa përpërt, ajo jetë ka këtu me çera dimensione tjetër si jetohet e hard, ka ardë kalojë prej një jetës tjetër në një jetë tjetër budhaska li operacion më boj. Na kaluam në shumë sisteme prej sistemeve. Kaluam prej sistemit gjonin e çeterin smolon Vazhëllas e ka pëndollë. Nuk u operum në afar. Kaluam prej sistemit të Sërbo-Slavijës, prej sistemit Kralëvinë e Sërbë, Hrvata e Slovena. Në vendimeni jetë çetër, nuk u bënë operacion fare. Na kaluam në sistemin komunist tash 90 vjet. Smolon Vazhëllas e ka pëndollë kola neve. Kaluam sistemin demokracial akuşen demok. Nuk ma nuk u bënë operacion që të në safin e port, që të në safin e dit, që të në safin e tret, dë një bajran, dë një stajnë, dë një dishta, veç do të mira shka i patëm i lam, e do të këshia shkës i patëm i murëm, që kete banë më shumëti. Së një avë, prejtë mirave që i patëm e seja ka vetëm një apërshkit, në kaliumit, sash përshemullës e muslimanët, edhe një gzim dëvëdën familjarë që i patëm ata evatëlar burr prej familjeve kur vike muaj me vludit u bashin disa vime familjare te cilet e kishin psejen e vat shumë te madhe n familje ajo pseja evat ishte kendimi disa vargje tati me tatime poeteve te cilet elavdull Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam isbegun tafil fi ta allah isbegun tamir rajul Muhammed Mustafa isbegun me lira linje saqi edhe ne ata spi u gzohin fëmit edhe grat ne ata spi u gzoqe spija si kan ardhen njerzit por Muhammed Mustafa u gzou Se vapi i sadakës soprës Se vapi i sadakës këndimit Se vapi i kurani kerimit Se vapi i doa Në qpi i u banë të doa Në qpi i u banë të me vludi so O zët Posqerave e vladin E kësa i shti e alim djetar Banë e jara belalimin Kështu së so ishin E kishtë e fapë me i pru njërëzit Uleman a qpi vetëm për këtë fjalë me të ahon Edhe sot e fapë e ashtë ati posqerave U maron të një shërbet edhe u dertën a zonë një shërbeti me vludit, i cili simbolizon të se njerëzit duk përshën të, po asë ka përshët asë njerëzit, ato e pinuin përshë e qerë, po simbolizon të se në shpijen të në sante, ka ambël, e islami ashtë dini ambëlsinave, islami vetë ashtë i ambël, e ambëlson qetërin, kërë kje ishte përkjëllim, mu ambëlson njerëzit më të ekse dini jonë, nuk ha, nuk ha, nuk ha jështë, Kurse në manifestimet e feveqera, marod një kafe në vendinat i shërbeti, e filakije shëqeri nuk ka, marod hemen, hemen, hemen, të i katranit e i ripet ative me simbolizu fejnë. Kurse ne e ipshmi një shërbet, edhe atë shërbet e hekem pishpijave, edhe atë lutin gjallit djetar të botë, edhe atë hekem pishpijave, o zotë ti zotit shpijës, shtoja bereqetim, edhe mirësit edhe urësit me zlati, edhe ajo u hekë e që ta është prakë të i kimi hek ma zare, zare, zare popullit nuk pëjduz e mraba me të një e madhe e shka i shkon një defekt trej defekt e vese njën i kishton shomi me shumë ishte paskon i kishtë paslezua një 4 rëte difatosa edhe 100 romone kishtë të thonë hajde marati ku shkojnën me vlod ati e, ati me vlod jam kanë mara hojja hajri turknijës unës jam turk mara leti atë mesele e janë se hojja kishtë të thonë hajri turknijës Po vlavi jam i dashur, me vludi a shkrujt theft e turqe, a i që lëbija që e ka shkrujt ka qenë turqe, një për tajirë popova shqiptare ka përkësi Allah në gjënët e qovë, e ka përkësi Shqip, edhe e ka përkësi me gjuhën asaj kohë, e që shafon Shqipja në të kohë, edhe ajo punës prish punë, Ta shti si poetë shqiptari mirë, ta shti si muslimani mirë, ta shti i pasuruar gjohtaris bukur, i shkolluar në universitin tanë, merë një latë, e merë një fletore, e dashurë e hësullaj në Alisatu Selar, banë një me vlut taze, prej se mejlit tjeti joti, në e emnin tanë, banë e shqipt qarë, pa fjaltë huja, edhe jakja haku në madhërith, Muhammed Mustafas edhe zotri lëkut në ti, në mëni are marë më këta, edhe dhimë gjallarë të k lejtë të palavra, lejtë të hasë hinë nën hienë, e se vapëve hasë hinë nën hienë, e zotëri e së alësratu selam, se në Gjermani, në Gjermani, unë kam studiu në universitetin e kellit, me vite, katër vite me ravë me në gjithë, sa ati shtabë, kam qenë dhere ora një në bangat universitetit, katër vite me ravë, e një harë prej harave një profesor, e pyta se pse gjuhë e ju vë Gjermane ashtë të lovi, pse sa është Gjermaniqë, njërë Atë është ka pëllojë se dinë gjermanishtër, atë e dinë gjune pëgonit, atë e dinë gjune punës, atë dinë me lipushimin. Së një të ative e dinë gjermanishtër, së ka shkoj në shkoj në shkoj. Pse e keni gjune përzime? Anglisht, plot mrena. Anglisht, plot. 14% për njështë, 20% italishtë dhe greqishtë ja vetër mrena. Pse kështu? Po, profesori, para në zonësave të kejtë botës me krenari, po thot e tham. Me Ne jemi të knaqër që gjuha ajo në Gjermone nuk ashtat dhe Gjermone e papër Jemi të knaqër Jemi të knaqër se gjuha me gjuha në tonë jemi të lidhën Me talianet, franceset, grekat e vjetër edhe anglezet Popoj të, të cilët në lidhë një për dhe një kultur Pra me popoj të cilët në lidhë një për dhe një kultur Nuk kemi kondërës edhe fjalet në gjuha i kemi të përzime Po jemi krenor, e një vetën krenor Pra na, neve me sigurisë se kjo fejë në të cilin, të në lirë me popoj qërë, në lirë me popoj qërë, në lirë me popoj qërë, në lirë me arabët, plot fjallë arabisht në kështin zamiët, asë një kashores prishpun e që, plot fjallë turke në popoj, asë një kashores në prishpun, hisë dhe me këto popoj në lirë fejë dhe kultura, edhe një mbetën krenor që me 1 miliard në 700 milion njërë në lirë fejë dhe me halama krenor të ato, Edhe kjo nuk na bie në shitarien ton paksim, nuk na bën shitqar më të vogël, po na bën si doim meqen shitqar edhe më të mirë, edhe më darshëm bile, thënë nuk Interesanta. Kuna fjala të rrinjes pa ku ban problem. Kaftefoni tashi fu ban problem. Magnetofoni tashi fu ban problem. Kaftefoni, mikrofon, gramafon, elementë, armatura, separatura, aparatura. Chikishi, dalta, sharra, kë. Kto janë hakarat gazeta milieti? Këto do të vendam, më shkë trknië të tek, më leharë flow api dalin thir dove. Tu na kalzoza, a, kë trkniës ka bakidh tashim takë unë. Unë jam gadale pa. Që dallosen me mesilja edhe pak më e komplikuar, edhe pak më e madha, edhe pak më e zonë. Nuk ka as bota e madhe sa Maqedonia. Bota as më e madhe se Maqedonia son, hiç civilës kanë kom. Aktoajtaj që e përmendna ai sa i unë për katër orë 11 kilometra kam të hatmën kop për katër orë i se ul kolla, që është shumë e vogël. Dunjoja janë shumë shumë shumë më të mëdha se nata i mi dopa me si vllazim Vladimir. Vla, bohtas më mbarë. Generatora saka kapërtia më shumë. Ato s'ka do të vinë, do të jenë edhe ma shumë, ne më shumë. Në mend dikun në 40 veçarë do ta kaloj. Ja do të jemi ato që do t'ja vlom çervë historinë e bardh. Ja do t'ja lëm në historinë menëshamesër, edhe mos më na konsideru se kem. Un elus Allahu zelal min që ditë jumë sot, që ne në besimtarë muslimanë. Nga goje priative njerëz që nëse do i medit se jemi çshtu, çka kuşht jemi çshtu në islamit fillam gjo. Dit, o Allah, në vend që të Allah bën ta div, se ti bash prej nervave kësaj kohe çka çka po elip, na hala si negati me tavon, e bën na preative si ta japi bo zot fro. Pra, Atë kanë e kemi napëhise me tavon. O Allah i yon. Gjek na i fizëm rreth afeçi nëlesh pas puna fol vetja, se dufilonin. Heq këtan. Heq na prej zemrave tona ta dojmë njëri tjetrin. Heq na i mos dashurin prej zemrave. Heq na i notin prej zemrave. Heq na i elimin prej zemrave o Allah o Zoti i madh hek me ajë gjertien prej zemrave ek e menë me ajë gjertien prej zemrave tona banat but banaj ç banaj si short e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam zemra allah u për të xhan kuran i kerim ruhamau bainehum ashdaw alel kufar ruhamau bainehum tojedito allah i dashur se shabllonish fare duhet bëqen e kemin kuran i kerim dhe ruhamau ashdaw alel kufar paran micë shumë tashme ruhamau bainehum thbut nzemati O Allah, edin dedin se na kabanë. Na e andrruën vëna tive djonë. Kur dëvao banam çetërsa. Na tive djonë me e ja vndrruën vëna. Yemi bo rahama u ala al-kuffar al-shida'u baina na. Yemi bo para para ato çafira të but pa muk, e por te pa muk i to zot. Se diç ka ka ma but se pa muki. Yemi bo ma but se pa muki për ato, shumë tash për punjanin çetrin. Shumë tash për punjanin çetrin, o zot ndihmona që këto dizonat i kthejmë qish janë kur anë i kerim të jemi thash për për qetrin e të jemi dbut për një një qetrin lillajnë, fatiha